Arrazo vale, teknikoak Palmondo Irratian baina usteiak hartzen da ez? Eh? A ber, a ber, a ber, prova, prova, bai, bai, bai. Bai, bai, bai. En zu ten da dena, en zu ten da on dentzutea. Esta ser en zu ten. ez, martxan da <risa> Irratia berriore. Bai. Eta asko postegia, eskerrak. <risa> Bai, nabestitzak. Asteko luruko arazotxoak. Bai, abestitzak. Erazeru de. Así con averriza. La... Ez de Ulerte izana ta hori da moría, da. Sta <tose> borroka. Paretaren itsala, itsala. En herriaren negarra. Arrotzak diren parra begiradament ze bie begi horien historia handi ku botere hosei oi lur oi lur ene lurrenea noraua diegalem bairia berdio i shitandanak i Perdiot, isiltzen denak, isiltzen denak Mia. Bueno jom mozuaz alo bezala arazo teknikoak eukiditu gu, baina emengau de berriro, energiak egiagoekin, motivatutago eta orduan berriro hasikoga Egu erdion eta ongi eterri laugarren saiora Gue emengau de aztero bezala azuzenean stream.maritzusarea.euz 2.14000 barra diagona la palmondoi ratia linkean Baina, bagakizue, zimaldi maizue zuzenan entzunez, ezkezkatu, grabatuta entzunezakezuela urrengo linkean palmondoi ratia.noblogs .org eta gaurkoan programa divertigarria eta oso interesgarria dakau erronken erantzunak osasunaren autogestioa eta em, zuetako batek bidalitako ipuinkontak eta esketxak eta agurrak. eta azteazkenean esan bezala sorgin jaien elkaresketaren bigarren zatia eta gogoratu gure saietan parte hartzeko jarri gurekin harremanetan palmondo irratia, abildua riseup.neten edo gure instagrameko kontuan palmondo irratian. Eta besterik gabe, guazen! gana que ronken erantzunak era kutxikoizkigu, ezta? Hiru erantzun haso eta orain erantzun horietako bakoitza entzuteko momentua iritsi da. Lehenengoa behin, lehengo erantzuna entzuko duzu e. Suganditze atzkubritu zu egun eh? hautan dutzatzen geala gober baino geiotan. Sas piegunoa ta esatetegitan dut zaigabe de garbina ola benetan. Pero orain bigarren erantzuna entzuko duzuè? Eh? guandik zer deskubritu zuegunautan la vieja del bicillo ematen detontan leiotik begiratu dena kritiketan nire ofizioa aurkitzekeneukan eta nire puntu proposamena Zer ikusten da zure leiotik begira. Dehintsu mo zuena 3.a izangoa, baina sanberra dago 3.a dala bigarrenak proposatutako puntua oinarrituta egindun bertsoa eta amaieran beste puntu proposamen bat egiten du. zerrik usten da zure lehiotik begira, zuaitzean txoria jira eta bira, gero soegin pareko tximinira, buruntzara joatea dan ere bezira. Urrango puntua, au. Zenbatira ungo du konfinamenduak, Eta entzun duzuen bezala, urrengo asteako proposamena onako hau da. Berri ze, ba, bertsuak zuen bertxuak, bialtzeko aukera izango ezue. Eta oengo puntua, noizarte iraungo ote du konfinamenduak. Esan genuen bezala, e, nahi dezuen doiua erabili ezue. Beti ere metrikan barrun, adibidez orioko balea, izan daiteke teke hoietako bat. Eta ba hori, estebeteko eta izango dezutela eta ez badete ez bad, ba audio ez ez bad zuen ai, ba idatziz ere bidali daitezke eta gu kirakurreko ditugu zuen bertsoak. Animatu. Bueno, eta eskerrik asko zuen erantzunengatik eta ez muitu zuen eserlekutatik, makakok auto zainketarako eta osasunaren autogestiorako aholkuak jaso ditu eta bestiaren ondoren erakutsikoizkegu. Kaixo eguerdi hemen gaude berriz osasuna iburuzko atalian. Horrekoan agurtzan euk egendu gukin, nukendua nolaitezun esplikatzen, eta gorkoan ere izango ditugu beste onbiatu batzuk gukin. Azteko bitiori eukiko dugu gure hartian, ohenkoan emplastu anolaiteuna zaltzen, katarruentzat, birikak hartuazka e, hartua unian garbitzeko, sinusitizantzat, e, baina, bueno, utziko egot beha ega zaltzen, nik baina hobeten gauta, eta hortxe joa bere audioa. Bueno, ni bitiori naiz eta gaurko nere erreme enplasto bat da. Enplasto gaia hori iteko, osa gaiaak behar dira. Berbena, arrautza bat, olio tanta bat, baratsuri ale bat, eta sartaia eta trapu garbi bat. Albaldima, algodoia. Nola egin, lehenengo sartaian olioa tantabajar eta batxuria alebatuak. Bitartean, gorritzen nahi bitartean, berbena txikitu. Eta batxuria gorritzen danean atera eta berbena bota eta eman lau bat beltao, gehiegin gabe. Hori egiten danean, bitartean batitu arrotza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 Ordezko hau da, sinositis bat sendatzeko, besteek beste, estarriko mina edo katarrua edo bronkietako mina edo pulmonkoa. 300 jarri behardia segidan beste 3 deskansatu eta beste 300 jarri. Zein sinusitis baldimakazu kopetian jarri behardezu, estarriko mina baldimakazu estarren jarri behardezu. Eta bronkiloetako alde edo katarroa estula harbi berduzu pechun. Huko horrekin sendatzeginan eta zenbait ere askotan egiten dugu eta oso ona e, da. Eta ez duzu hartzen medikamenturik eta errez sendatzen za horrek. Auka ger da eta beste bat Hortxe ba, bitxorik itaunen plastua, mila-mila esker ta musion ba, gukin, eta musion dioa zurire gukien zure zagutza konpartitzeatik. Eta berrize haitzeko guakien gehatzega, ze baki gaina beste remeio eta aukendu batzuk ebaitula kontatzeko, eta esantzian gainan animatuko zala gukien konpartitzea eta plazer bat izango haitzia. Eskerrik asko ba, berrize bitxori, eta batzuk esantzeaten aurrekoan motxintzitza hiela, atala, eta gaurkoan orduan beste gonbiatu bat ere badakau, maialen. Bitorik aipatugu biriketako, estarriko eta barruko infekzio horiek sendatzeko bat eta Maialenek aldiz azaleako ukendu bat azalduk egu. Hortaz aparte esan de bai, Maialen sorginen baratzak proiektuan parte dela eta, eta proiektu horren berri ere emango egu. Aurra hau dira. Kaixo, Maialen aiz, sorginen baratzako sortzailea. Ta bueno, proiektu txiki hau sorginen baratzana sortzen da naturalen, da naturatik datorrenean sinistuz ukite dena da edo bueno, saiatzegean aitten, lurrak emate dizkigun baliabideak aprobetxatze ditugu, guretzako da gure inguru ondoren jendeantzako mesegarri diren produktuak sortuz. Taola sortze ditugu, ba ukendu medicinalak, eh aingeru loran adibidez, edo anturentzako ukendua, eta gero kandela bereziki ditugu batez ere aromaterapian zentratuz. Bueno, nik esan ez dakatela esperientzia gehiegire eta dazkaten hogeita zazpi urte hauekin ba, ikasiet gehien bat oso oso garrantzitsua dala landarea bea ondo ezautzea, bai bere zaugarrik eta bere onura dazkanak, da baina baitare nundi datorren landare hoi. Oso garrantzitsua da landarea bea, e, jakitean nun jaioan, nola noladijoan, e, prozesua aztekoa, zin da eo zin landare erabiliz, ez dakigu ez dara horrek azpin ze sufritu duen zer dakan edo ze bota zaion. Nei gehien bat gursatz zaiten landarea eta zitzen goet, hain e, geru lora da, kalendula deitutakoa baitare, eta beste izen batuke badazka. Eta honek laguntzea azala zaintzen. Bir sortu iten du, asko hidratatzea Eta urrati da baliagarria batez ere derbat ditizadakaten entzat, e, azalen arazok ditun jendian entzat, e, eta guri esan deguten agati behintzat, oa ingoz baliagarri izan zaie baita ume txikin e, bardel ba, markak, e, irritazioiek eta harintzeko. Azala bir sortzen laguntzen dunez, erredura txikitako eta intxektun hozketako ere balio dezake hain geru lora ukenduak. Ukendu esateizuet, ze esan dizkitzu edan ukendu, e, eragina uedenak ukendu formaton izateia. Eza berdina e, erabiltzea landare hau infusiorako, erabiltzea ukenduako edo erabiltzea jaboi bateako. E, propiedadek bai izan daitezke berdina, baino gero eragina aldatuiten da. Nik ukendu eiteko erabitzea dituten iru ezaugarri nagusik, edo hiru osagaiak dia kalendula lorea, hain gero lora lorea, e, olioa, ona, norbean gustokoa, eta gero argizaria. Nik belar dan, edo noiz baite, ba, erlezain bateke mandakoa ere erabilizan duet, eta oso oso garrantzitsua data jartzea jakin dago dao, noiz inda daon e, ukendua eta horri ematezai zaion bizitza da gutxi gora bera irurtekoa. Gero ja ez augarrik edo onuragarritasuna galtzen joan daiteke, baina bueno, ez du kalte ikiten orokorren. Dio, lore bakoitza bere sekretua daka. Ta ingeru loran oso garrantzitsua da noiz jaso. Noiz e, hartuko deun petaloi gero daiteko. iteko. Importantea da eguzkitik gertuna nadaon momentun jasotzea eta eguzki iteun momentu hortan jasotzea. Ze orduntxe da petaloa gehien nirekitzeana eta indar gehien adakana. Eta bukatzeko esan nahiko nuke, gutzako pozgarri nadala jendiak esate egunean benetan gure ukendukon indiola eta ba, zeu ze esendatzen lagundu iola. Orduan, ba, norbaitek gukin harremanetan jarri nahi baldin bau zalantzan bat galdetu edo filosofi hontan sinisteulako, eta ez dakit kuriosi dadea pizteion zerbaitakalako, ba, guztua asko erantzungo goi hou, Instagrametikan, dakaula bertan sorgin ebaratzako Instagrama, edo emailbidez, sorginbaratza arroa gemail.com. Eta, holaixe, agurtze izuet, espero gustatu guztatu izan zaizuela, emandako informazioa, eta animatuko zeatela baita ere, gauza berri hau probatzea, ez te zuena probatu. Da, animo, quarentena honekin, da konfinamenduakin. Ale, musu bana. Hortxe ba, engeru loria nukendua, kalendulana, eta marik ka ere deitzen loriai, Eta horintzuko atena izen beste izen bar Ilena iguale bai. Jo, vida, atzo santitate dela, eh, baiño. Me mori ja. Estaba <laughs> hablandoaren bat, memoriaantzatu. Eh? Undu gostar batean batebia. Bate <laughs> bueno, fin. E, aipatu en fin. Eh, taiake kalendula aukendua aipatu benu, e, aurrekoan lamin ez handik aipatu ziaten aukendu bat iteko errezeta errezeta, baiño, berezitasun batekin eta zan loria biltuta lehenengo gauza sagarrozpin, tanta batzu botatzia lori ordu erdiz eta gehia oliua bota ta bertan eduki 40 egun edo, ilabete zeo, bakisu de 40an, ohi ger. En fin, e, eta hoi, ilunetan eguki eta eta vueltaeman hoizian ben. En un secular yo ospiñanata eta hoize berezia iritu hitzaien da horratik aipatzen bai. Eta honekin bukatzen dugu gaurkoz, e, atorren astian jarraituko dugu sasunan beste parte garrantzitsu batekin, elikadura Eta berriz egin patu, erremeiua, gukendu, usasontxu eoteko eostain gauza gukin palmondohirratian konpartitzeko idatzi zakezuela palmondohirratia arroba arraishap.net elbidea. Ba, eskerrik asko bito hori eta maialen, eta hoi gaurkuan gukin parte hartzeatik, eta urrenko hastiangai jo. Eskor, oain ipuimaten zungo dugu, ezta? Ah, bai, azte honetan Martin antzok, gudali dugu ipuina. Eta, starte honetan, apirilaen amalagoan hain zuzten, ba, Primo de Riberaren diktadura maitu ostean, bigarren errepublika e, sortu izanaren, larogeita behatzearen urte denez, ba, esan digu, omenaldi txiki bat izan daitekela, izan ere, ipuño honetan bai Errepublika eta bai Eibarra dipatzen dira. Eta hortaz, pentsatu dugu, bapitka testu inguratza ez. E, bertan, ordu arte, Espainian Alfonso Amairugarren zen errege, baina Primo Herriberaren diktaduran lagundu izana, ba, monarkia deslegitimatu zuen, eta ondorioz, haren burua behartu asentitu zuen abdikatzera, Errepublika sortu zelako. Eta hor, Eibarra izan zen, E republikaren lehen herria izan ere Goizko 6 udalberria osatu zuten. Hiru bandera balkoian jarri eta plazako biztanle guztiekin egitaldia egintzuten ordura arte Alfonsu 13garrena intzena zuen plazari, ba Erepublikaren plaza deitzego. Eta hor selebrera hirubitu zaidenenentzat, baia pentsatzen zutela gainontzeko herri guztietan ere berdinag egiten ari zirela, baina Etzen horrela. Aiek izan ziren lehengoak eta arraksan lanetorri ziren gainerako aldarrik apena. Ba, bainte estu ingurua pixka bat azalduta, ba, bainte usten zaitu zegoen martinekin, eta esker bero bat gure partez bere karpena egitagatik. ZAKURREN ERREA Bizzakurrek kalean topo egiten dutenean, beste zer bainolen uzkia osnatzen dio delkarri. Zergatikote? Errege ari omen direlako. Ala kontatu zibun behintzat, koldo amestoik. Behin batean, bazen herrialde bat, non gizonek behar bada emakumek ere bai, baina historiak ez du hori argitzen, errege hautatu zutela. Bai, badaki kontraizion interminiz dela, esaten nari naizen hori, erregea aukeratu. Ia tira, Gianni Rodarik filosofatu du eta teorizatu du errelingurua nahikoa, eta uste dut, hameztu ikontatu zigon historia eztera horrerako xetasunetan saltzen. Bada, gizonek zer egin zuten ikusirik zakurrek ere erabaki zuten erregea naizutela edo behartzutela eta horretarako lurralde guztiadago zakurrak beldu zituzten zelai erraldoi batean zelaiaren erdigunean muñotxo bat dagoen tabertara igo ziren zakur guztiak banan banan haien bertuteak aldarrikatzera Amibidez lehenengo igo San Bernardo bat izan zen, eta aras hala esaten zuen. Ni naiz indartsuna, Beraz ni izango na zerrege. zakurrek ez da pentsatu ere indartsua bai, baina triponttziutsaiz. Ez du gorelakor erregeik behar eta bar. Harraian hasskiler bat, igozen, pausoarin eta politean, eta hala esan zienen beste guztiei, Ni zango naiz errege. Ni baina e finguru hauetako zakurrik ederrena. Taiontzeko zakurrek ederra bai, baina ergera ere bai, ez du horrelako errege tontorik behar. Harayan txakur gorriska txiki bat igo zen, koker bat. San lenezage. Eta beste guztiei bizkarren gainetik begiratuz santzien tontoa zarete denak, ni zango naiz errege, ni bainaiz azkarrena. Baina oski, azkarra bai, baina kristona roputzazea, guk ez dago horrelako erregerik nahi. Eta horrela banan, banan zakur guztiak pasa arte, eta zakur guztiak deskartatu arte. Arako batean, zakurtxo txiki bat igozen muñora txuribailtza isatxean igepiska faltazitzaion hortz batzuk ere pikatuak zeuzkan, baina txispa edo brillo bere ziroatikus altzitzaion berietan eta alamintzatu zen zer da zakur guztiok berdin egiten gaituena zakur guztiak isi geratu ziren pentsatuz esperoan erantzunarenak ko batean txagur txikia hizketan hasi zen. Eza izeburuuratu? Deno jaten dugu ezta? eta ondorioz, denok egiten dagu kaka. Hortaz, ipurtzuloan usai ona duen zakurra izango da gure errege. Denak txund dituta, baina onartu zuten, eta segituan hasi ziren batabesteari ipurdiahausaka angoari hemengoari urruteagokoari, eguna pasa zen, gaua pasa zen, horrengo goitza eritzi zen eta estebite pasa ondoren oraindik ez zuten topatu ipurdian usai goxorik zuen zakurrik esaten da horregatik gaur daño datorren ohitura dela eta zakurrak gaurdaino ari direla beraien erregearen bila ezakit koldo ameztoik esan esan zuen, baina nik uste get Garbiasko asko esan daitekela, zakurtzo horren inspira edo begiradan errepublika la zaretasuna zebuela. Beraz, alabazan ez bazan, sardadia kalabazan eta ateragila apirilaren 14ean Eibarko untzaga plazal. Bueno, eskerrik asko Martin gurekin gure saiotan parte hartzagatik eta ogoratu zuek ere posible ezuela palmondohirratia abildu arrizio.neten e, jarez gurekin harremanetan edo gure instagrameko kontuan palmondohirratia Aurreko hastean entzun genuen sorrin jaien sor, e, sorrare buruzko elkarrezketaren lehentzatia eta orain, bigarren zantzatia entzungo godeu sorgin jaiaren egonkortzea eta uneratzea. Nere, nere orduko bizipena da, eh, lasarteko festak pasatu ziala eh, ez da lagun batek etorri nahi etzun festak izatetik zerbait superberezia izatera eta o sea, como, eh, inguruan etze egonon lako zerretz. Eta orduan zan, como, oso kinkia, da. Ez aurrekari bat izan zian, nik uste dut Euskader Riosuan lehenengo debekatu zianak, guriak izan zian. <laughs> o sea, get... Sa, San Ferminiekin nola hola, baina bai, za, San, san Ferminetan ere debekatu zituzten baina nola hola, bai, bai, bai, bai. Genuen aurrekaria, genuen aurrekaria zan, eta hoi txoznan debekuan donostikoa zian. Donostin debekatu ziruzen lehenako txoznak eta erzainek Txosnak eran mantziduzena arrasteka. Ertzainak lortu txosnak, eh furgonean da emant zituen arrasteka. Ohi genu aurrekaria. Ordun, orraetikan txosna bat elkiarren okeno jartzen saie eh ezbian jartzea orraetikan. Aurrekari hizelako ezena, beste saeratu berdiuren txosna bota eta matera lantzandila zan. Bero lekuida okionez, bi e, kiosko hartu za lehengoa. Kioskoan egintzan eta egia da oso ondata zala. Kamirokinzan 3 urteetan zehar Eta jazkeneko urtean eko komplikadu izan zan, karretera irikizuen, gara udaletxeak pintxa, karretera nagusia irikintzula, kamil batez gurutatzeko, jaietan. Jaietan, hori. Era orduan abduzan, eh, izako espazioa, dagona oan espazio berria, eh, sortu zen orduan, eh, eliza ondokoko plaza, hoi, eliza ondokan, BME, etzeon, gara, hor, eh, zagit, no esan, hor, eliza on, ah, Atzean ez bezit, albogatean, bai? bai. Eta hor jarri zan behin, bai, ja, hor ikus ezan, ja, erreta zehola, kami errokena erreta zehola. Hor nuzo zer behar zan orduan, ja, hor baiz hartu urrengo fasea, zala leku batena. Gero, jendean lotuta geno, jende asko irabaz izan. Gara joita, elkarte askorekin lan egin zan. Egitara bode, bueno, pues, e, askotan esate, esate zan eta grazi ere zan. Ehoneko larogile izan, honeko 150 izan, honeko 50 izan aurretako igual, baina ite zena, ite zena eta herriekin kontatzen zan, askorekin. Orun ja errotua zeon jaietako hori, ja, e, Bertan eh berdandea antolatzen ibiliteako jendia eta gemitza jendia asko zala, ene asko zala, bakoitza bere gauzeran, ja espabilaurazioan eta jade bai, ba, beartzala e, bat, ba, zestoari lortuko Sa, ba, zeon ja majen hori. Eta orduan, e, jesan zen, bai, lekua behar dugu, bai, eta ikusi zen aukera bat, orduan itzegin zen, atezat eta portalez portal, itzegin zen, e, zai, guztineko bizilagunekin, bizilagun pilatekin, bilera pilatekin zian, orra onzian lanian jende bat, txapo, eta txapo horrekin zan jendean lanian oiten, eta itzien zen atezaten, jende horrekin itzegin, bilera kekin adostasuna lortu sinadurak lotu, era horrekin udaletxa jun. Ta udaletxea gure aurrean aurkeztu izan da esantzen. Ostaraz, eh momentu hortan zabailo oraindik etzeon, hor eh baino bai zeon e, aldaketa bar bezela. Eta orduan eh esantziuren bai. Osea, lekua bai, ez za energia izan, baino bai. Txaken ikusuten genean babesa zaiola, sinor atila genitula era lekua utzi izan eh ambulateo egizarra zeon leku horrtan. Gurtzizan lekoa, eragizan zan saltua eta jaur ja, saldoa, da, ja ordea, leku batekin aseginan funtzionatzen. Baina jaia jarraitzak zuten herri guztien zabaldukta, eh? Osa hori garrantzitua zan. Hor gehitzeko ere bai, netzako importantea ere bai, lokal poteuan ere bai, hor e, gaztek zituzten lokaldez hori netazikan egite, egiten zan pote hori ere bai, ez azkenean eragiten zuela ere bai, herriko buelta bat egitea, ez, berrirorez gintula lotzen e, leku konkretu batetara, ez? Orduan urte guzti hoietan, urte hoietan egindako lan horrek nikuztetik, ba bueno, ba, pixkanaka pixkanaka sorgin jaiak berak eh bueno, pasatu zalan, e, izatea beste herriko eragile bat gehiago, ez? Eta eh mugimenduak berak behartzuen silagitasuna horrelaxe irabazi zuela, ez? Jendeak ematen zion sustengu, sustengu horrekin. Bai, gainen ikuztetak ja eginala ere, eh Ba, bueno, hasierako fase hartatu urtetan, programa ofizialeko zenbait e, ekintza ere gure programan sartzen. Pues abiez sorgindantzaz hartzen genuen, eh nikuzte zego gardo ere sartzen hasi ginala naiko goiz. Ba, bueno, baita ere ja e, gure programaren parte sentitzu genitun ere segun eta ze ekintza badote ere segiz ildo horri ez gideiela bestegi Bizkarra eman nahi, baizik eta osatu, eh? Eta, bai, nik uste dut, ja, herrian no oso onartua eta eta ja oso gauza goza apolitia sortuzala. E, momentu hortan, Zorin Jaila sortuzan dian ebai, sortuzan beste herri mugimendu batzu. Eta, udaletxeak, herri mugimenduak itzietun kontutan hartzen inondik inora. Kriston baztergera zeon jasaraten mugimendu asko da asko. Kontutan hartu, hartu bat da ebai, E, gunean lortzein inguru hortan pirritxera porrotxek ere bai kriston belkora zeukatela, ezintzunen aktuatu herrian e, oza egoera oso bitxia zen orduan egoera hortan karo, gu ginen plataforma izu harria, ja? karo, papatian genun en, bon, kriston gogoa genu, ilusioa genun kriston gauzak antolatzeko elkarteak presedenten parte hartzeko zergan etze garen beste aukerik jaietan ibasten parte hartu bukuka batek aukera bakarraz izan solen jaitan. Zaudalarekin ez zen. E, beste elkartea asko berri ez zaie. Orduan egoera hortan zen, elkarren likatu gainan. Elkarren likatu era horre sortu zirun, ba jaiak zabaltzea, e, jaietan ba, bueno, ba, dinamika oso aberatsa sortzea. Eta, eta gune batekin gainean, bueno, ba, gune bak ja lortu zen momentuan ja Garo, ja hoi bazet horren, hoi dena bagenun, egitaro bagenun, genun e, dinamika bestelkartekin ja osatuta, bileraia ja bastan direzian, eta gunean lortu zanea, santzain jazta, hemen dago. Eta imaginatuk, berritxera borrotxega aktuatu zuten, lehen aldiz lasarten, txosna gunean. Eta debe kauta zeukaten, berez, udalek etzien honartzen. Eta txosna gunean, e, parta hartu zuten, garo, pentsa, urte asko, herrian berritxera borrotxega aktuatu gabe, e, Bapatean ekitalia gitea, bai, maja erzumat gumeetor zian, kristo izan tzat, zan, subido, ya, gu, eta guretzako zan, zubidu, ja, eski gu elikatze ginean besten gandik, eta gu elikatze ginean eta, eski gara join egitzen oso oso intentso oso intentxo, zareka, bune, orduk pila pasatzen dintun hortan, baina egia jasto ere izuari, izuari. Ni guzti, bai, nik orbat egiten dut bainatekin ere, iruitze zail, garaiaiek izan ziala, lasarteko rimugimenduaren loratze bat orokorrian. Ez bakarra izorgin jaiena, baizik eta igual kultur mailan, euskera mailan, ez dakit, ez? Zor e, dinamika desberdinak abiatu zian eta, bueno, posazkenian e, elkarren granatzen genuen ere bai, ez? E, eta netzako oso garai politak izan zian ere bai. Baila, bai. Oso bisiblea zela egoera hori, ez? Jaiak egiteko modu desberdinak zaudela momentu horretan gerrian, ez? batzuk kartzezutela bide bat eta besteok hartzen genula beste bide bat. Eta inkluso momentu batean bideoiek ere altzirela uztertu ez, eh? nahi det. baino egia da eh, oso nabaria, zala ez, eh? bazaduela jai eredu desberdinak. Eredua, aher, eredua da autorizatzea asko, baina te, eredua zan parte hartzea gare, parte hartzea, zer da jai batzu zer dira? Norka diredu jaiak? Era hor dago, elkitek la questionez da, da? azken finean parte hartzea. Parte hartzea ulertu diteken modu da. Parte hartzea ulertu diteke udalak ulertzen dume zela. Esaten bu, e, jarri zu, ze talekariko zenitun, ze proposan mendigituzun, eta es, utzi hor, eta jasta. Karo, sonik jaitatik han beste parte hartze eredu bat da, da esaten nahizue. Osa jaiak egiteko denok egiten ditugu. Orduan, jendea dator, eta jendea parte hartzen du horiako jetsiran, oez egiten. Danborra e, dan jendea parte hartzen du, oez egiten. Azken feinan, beharrezkoa da parte hartze parte hartzea. E, Egia, sorinkainan ezala, e, daniko handikane, baigarukar urko zere, parte hartzea ez ediritzen danik eurikounea. Azken feinan, parte hartzea izateko izanbarko luke, jendea sentitu barko luke, jaia berak egiten ditula. Herriko jaiak berak sortzitula. Ez dula itxun behar, zortzi pertsona, amar pertsona bilera batean elkartzea, eta aiekze proposatuko gero ietara, jun bai edo ez erabakitzeko. Bez, eta jendak sentitu barkoluke, e, izu, e, e, e, e, adia, eta guazen, modu antolatu kolektibo batean, jaioetan parte hartzea, era proposamenak egiteaz gain, idatziz, proposamen horiek gauzatzea denon artean. Hori litzarek eta hori bazeukan zeukan, sa, segin jaiak, bat zeukan, bat eta bat osa, horrainio iritsi da, Harata ojo lezakela, hanoski baietzen. Horda hotalka azkifinan, nola ulertzen nien jaiak. Udaletxetik, da lagia teknikari batek hartzen ditu, eta deitzen ditu telefonodik batzuk, eta esaten du. Aizue, ze konzertu proposatzen dira zuge, e, 10 mili eurotan, eta bit alde hauek. Bale, jazta. E, e, intxableak nork ekariko izkit, haonek. eta honek. Eta... Hume entzago ze proposamenean gehiago diruzue. Enpresari eskatzei eta enpresak edizkio bere proposamenak. Eta hori da, udalaren antolatzeko eredua, e, teknikari batek egiten duna, eta aliz, erritikan antolatzen dian jaiek, badukare bestikuspegi bat dala alegeia. Denen artean, eta beharrezkoa geha, beharrezkoa dielkartea, beharrezkoa da, gen orbanakoa, e, eragileak, oza, behar beharrezkoa diel, besta ezin dian jaiek aurreratea. Eta hor da, otalka, tal ka baino gehiago ulermen hori bai parte hartzea zer da ulertzea era zer dan jaiak ulertzearen ideia hori ez ha? Hauza bat anata, igual, da bat saltatuan eta igual goi dagoena da eh gonbidatuak herri gonbidatuen asuntoa igual e, ez ez aipatu oraindik eta hori bas e, ba e, hainbat urtetan eh herri batzu gonbidatu zian gero eh e, lasartearrak herri hoietara juntian kontatu igual pizka bat historiari. Kerrig on bidatua dana, lelengo herria, ta azkenbi Abadinokoa guk ezautze giren eta izantzan, bueno, dugu interkanbio bat, bazue sartuste lasardeta gero gungo jai batzutara. Eroiz izantzan, zeitezu sue badantza, bale, badantza herrikirolakingo ditugu denon artean eta iaztara. Piska bat zan ideia hori, ezaz urrijeratiken hasiarik eginun ideia, zan zabal alikera gehin zabaldura, zabaldura, zabaldo. Noi sartu? Estakik. Zabaltzea. Ba bueno, ideia poner a San al de hortadikan. Etorrek bazekuan berarekin, pues oixe, jendiak, beste herriako jendiak ezagutza gure herriko jaiak eta bilduride galtzea, ezta? Azkenia joa de lasarte, lasarte ez da, da ta bueno, hor pues, ikartson. Eh, aparte saltare bai, baza modu bat gura herriko jaiak izateko estenatoki ba, da, pixat, e, ez, ba pixka, ez, beste herrialde eta eta beste herriei behita, ta gero bazegon horre bai asmoba ikustet, Herriekin ere hori pizkal dantze zela, ez? Eh? Ala pizka bat Euskal Herriaren naziotasun ikuspuntu hori ere eh, lantzea, ez? Eh? Horregatik herrialde desberdinetako gonbidatuak izan zian ere herri, uza, urte desberdinetan, ez? Eh? Ba pizka naziotasunari ere bai bat eh, egite aldera. Eta gero e, gero oi astu gabe zer gaitzozna bakarra E, beti barraban mantentzaren naizan zan, ikusteko jendeak sorrin jaiakek dula, e, jai batzuk eta autoildikatzen zala ekonomikoki, azkenean autosuficzintezalako eta beharruzulako, hori saldua azken zian kontsumoa, kontsumoa derri horrezkoazan, momentu horta e, sorrin jaiakek bizirik iteuteko. Eta hortu hau narritua esan detena, sorrin jaiak sekula, sekula, sekula ez dute jaso, sorrin jaiakek probat beha, kudalitzetik, eta hoi azkin da askoak pentsaruko ute kontrakoa bainiz, ez du jaso sekula. Zegertatu zan zestoako eszenarioakin? Udaletxeak talka etzeon, baina errezta zunan etzeuden. Kontuta hartu da sorin jaiak sentimo bat dezio ino zeman udaletxeak. Dirutan sentimo bat ere ez da. Balia bideain bat, utzi dizkio, oia argirarri. Argira, argira. Tartean, lehenengo gunean zala, taula, holtza. Ordea oltsa horren gainean eh, hainbat elkartek eh, uko egite zeren ja zan eh ba zeola ustel ustelindaia ja, erdi hondatuta zeola gaizki zeon eta, ja, e, azkeneko urtean ere ja hainbat eh jende bildurrekin jotsa horra gainera esarri zuen hemen ezin da Oro esantzan Inbarda ekarri gaina uste, azkeneko urtean de ja eset ez santzigula Udalak, ordu ezan genu ma, holtzat behar dugu. Nundikan lortu bat. Usurrilea deitu, baina justu usurrilein urte hortan kointzitzezuten lasarteko jaiek do usurrilekoa. Ordu ezin ezkoazan. ez da. Inguruko herriak ezin ezkoazan. Argitarri, nahi genietun, errexena zen, ezkerra ertzaleko herri bat ekin, lotzea, bazken finean, errexasun gelena aiesek emare zituzten Era Eta behar duen honra zestoa. beste gari, eta ez dugu, zestoara. Zestuara kodalea ditu, bai ezko segituan, gure segituen, mehazan kriston holtza buska, salasarteko holtza aion zan. Eta karo, zer den biharazan, nola ikari, eranoa montatu. Bona, ikartzeko kamioia biharazan, kamioia udaleketzen munkartzen. Baina izan bat zuen, kamio bat konpluma, altsatzezuna, lundi lortu goi. Batek zula ari deitu, arekin gilditu, juun, gu kargatu bar genuen, horon kargatu genuen, pluma haki, megerokun lagun du, beste hausak guztik jasotzen. Iritsi berriro e, deskargatu guztia lasarte. Montatu guakarrekan, era hor montajean, gato, pentsa zala altu-altu bat, gora ino iotzen hasi ginean, eta edo izan, ez da bat, e, burmi puskatu izan, eta bat ikosioan burun, eta hamurat egida eman zan, eta egon hor, istupu bat, ja ikus genuen ez ez, horrezen genuen la jaraitu, Eta hori, udalari esan zeio, mesedes, gutxinez, e, goiko tolloa eta goiko egitura zuek montatu. Eta ez bai, ez bai hortan gutxinez langileak e, ondo portatu zian, udaleko langileak etorri zian behi montatu zuten, eta gero, bueno, gero pintxagatu behik jangenean ito, egin tortilla mangen nien, ja, eta ez daiz, eta bueno. Sorin jaitan ziozein izan baldin bagean, beti eskerronekoak izan geha. Bestea okerik ezkenut mm. dirua ez, ne? bestea <laughs> Bai, bai, bai. Eta horretikan, e, kamio erroken rolde guztia, lehen ez, ez dugula aipatu. horrege kristal lanazkan, egunero barra ato, orde, sartutate, iten, zan, iten zan, claro. eta egunero kamioia zotarri, kamioia barra ato eda, aurria montatzen zan ezkena, etokia montatu, lanero, goizeko zazkitan, goizeko zortzitan, kando ia los últimos de Filipinas, ja erabak itezen nian, orko dukatu ziala, Bordun, hartu dana jaso, berez kamio ere ilo dana, eta berez ere bat ematek idatu kami hori, eta jaman behar tokira eraman. Zer, lana hundilea ite zan, lana hundilea ite Et Eta ez da Maiak eta ulkileak ezakin nondik, bestia ezakin nondik, o sea, ez da bakarreko zan, kontua. Eta, azpiegitura hori guztiak, normal ditoren beste herrietatik, oi hartzun dik, Txal, ja, leku pila batetatik muitu berri izan ditugu horrelakoak. Bai, bai, bai, bai. Hor e, detaile, iruzpalao detaile, e, adiez, kamin horroken, kamin horreken bat batian jenea hori apuskatu zan egun baten, ez genuen jenea eta argindarraan lortu zan farola batetatik kan. Ta farola batetik argindarra batera, eta lortu zan martxan jartzea kontzertuak. Osta, imaginazioazan mundiola. E, gero, eh, bai, remi, remi, gero ertzainen er, er kargatea, mu bon, karga, bueno, ertzaineeekin diskaro batean ilzuten. Bai, Bilbaoan hori. Larremik, horrek intzigo salbatu zigun bider, bai edaria, bai infrastruktura, o sea, 1000 gauza. Tariei, bueno, 1000 eskerrak, hori da iltzututena, ba, bueno, ba, izantza ba, trauma bat dau sorti urte bete bete ondira zi zera. dizil bugsela dau sorti urte haru dau paga eri... agutzen da gutxi gorabehera Sorriën Jaiaren sorreratik egonkortu ziren arteko historiaren kontaketa. Sorriöne Sorriën Jaiak oraindik bizirik daude, beraz beste ahots eta momentu batzui tokatuko zaie horren kontaketa egitea. Bitartean jarraituko dugu memoria kolektibotik ezabatu dezalaitzen. Herrian emandako borroka eta bizipen ezberdinei ahots ematen Interesgarria iruditu zaizu delakoan urren arte. Ba, ipatu nahi genuen bai, e, aurrengo aztian, aztearte eta azteartean, aprildiako geita bat eta hogeita Euskal Euskadi harrin kulturgileek kultur greba digitala deitu dutela. Eta ere bueno, jakina COVID-19-aren -e aurretik ere kulturgileen taldea oso sektore zaurgarriaz dela, eta dela. Azken baten, hauetako gehenak, bai, janileko proiektuekin bizi dira, eta gainera bestelako lanekin osatu behar izaten dute haien soldata eta azkenbaten esan dezakegu ba, bertan berare geratu zaizkien ekimen eta proiektu guzti hoeekin hoeetatik bizi zirela edo eta ordun ba politikariek ere ba, ekonomia salbatu behar dela eta ba, kontu izan beharko genuke asteko bizitzen aurretik ekonomia jartzen dela baina bestetik ere ze ekonomia haidan jartzen len lerro hortan edo zerri ematena izango garrantzia ez alde baterik konfe baski eta bestetik ba enpresa Aundi eta ezaldiz ba kulturgintza bezalako sektore txikiei ala autonomoei. Eta hor ba, oh, Eusko yeah. Jaurlaritza egoera honen aurren ez duala kulturgintzarako plan berezirik jarri eta beste sektoreei ez bezala ba iritzitaigula eh kulturgintzako pertsonek egon badutela ba sareetan guralaitzen, muxu trukaien lanak jartzen eta besteri gabe ba horren kontzidente izatea ere ba garrantzitsua e. Oida, eta horrekin ba, batean, justo nolokua programan gaun Aste azkenean, ba, nola baita gure aletxoa jarri nahi genuen Eta hor du batetikan esan, e, gomendioa jasotzea irikita gaudela e, Kulturgilek edo e, bihali ezaketela ba, nola ingoluketen beha Ekerrati programan bertan aletxoi jartzeko. Eta bestalde baita ere, ba, mezuak elara zinei edo, edo beste edo. Vale, barkatu berrize arazo teknikoak gaur eguna dakau. Eh, ba ez da genungatua, baina bueno, esan igenoratzen de bai, guk ere gure partetik ere, ba gure aletxoa jarri nagunula, urrengo ast azkeneko programan eta orduan alde batetik, eh, ba esan irikia gaudela ere bai gomendioak jasotzea, e, ba, ba, ikusteko nola aletxoen nola nola emanez urrengo programan eta bastalde bat edo digande bai esan, en, ba, erriko kultur gilek eta ba, baien mezuak ogan abalakoa elarazin nahi balemaute, guk ba, ere tresna izan nahi dela eta eta askotan nahi patiuditun bideoide bat ikan jarriak bezkela gukin kontaktuan. Eta par batzu botan nahi bai dituzue ez galdu urrengo atala aherstia tagero. entzuleok. Asamblea de Majaras irratxa joa entzude narizarete. Ondoren gomenituetan, gure alituekin izango dugun tertulia entzutera gombiatzen zaitugu. Egunero bezela, gure herritarren zarantzak argitzen zaituko gera, ikuspuntu guztia jorratuz. Ongietorri, Asamblea de Majarasera! Eroiek kaparik ez omen dute. Esaldi hause dago jende horren hautan. Gizertearen sektore bat, guru belarri dabil bere bejardunean. Gaixorik daudenak okerera ez joatea eta zergetik ez. Horendi gaixotu ez direnak, haritzkudik kanpo uztea de beraien erronka. Beraien, aldar, beraien aldarrik apenak ez dira beti hain zakotat hartu eta hau zelatzeko hainbat manifestan dira deitu dute herria urte batzuetatikona. Hauetako batzuk oso jendetsuak izanek. Azken osasun krizionek azalera atera du beraien lan baldintzen prekarietasuna lan txandaluze eta neketxuak bizkarrean jasoz. Zortzietan txalaz josten direa erriko kaleak. Zu zeu irtetzen altzara, batzuetan batzuentzat eroiak. Beste batzuentzat aliz ezain beste. Ez da baida mai gainean dago. Gaur, zuekin balkoiko poliziak. Gaur gure tertulia osatzeko, hemen txeda uzkagu Koldo Ertzaina Gabon, Koldo Gabor, Gabon, Ondo, gerri Ondo Gerrik asko ne, nerekin kontatzeko, kontatzearen Zure abizenik esan diguzu, ez duzula esa, eman nahi Ez Oso, Ondo, Oso, Ondo Beste alde batetik hemen daukagu Jose Antonio Riveraren lenguzua. Kaixo, Jose Antonio. Kaixo, gabon. Gabon gustio. Zer modu? Zer modu zaude? Oso oso ongi, oso ongi. Eskerrik asko eh deitzeagatik eta hemendikan besarka bat nire lenguzu Riverari. Jauso desan. Jauso desan. Eta bestetik hemendugu Kepa uruti kochea. Herritar xumea. Kaixo, Kepa. Gabon. Pa, pa, kepa, ka Hey, e, bai, gaur. Beno, eh, teaturlearekin azteko akaso, deibat, jarriko dugu, ala zuztenean zerbait nahi duzue, eh, komentatu zuen esperientzaren inguruan nala? Ba, Zira? nik esan nahi deta, hau da desastre, desastre desastrea, eh, jende asko ateratzen da beti, eta dira, Basura. Basura zikina, dira. Vale? Itzorrotzak, hemen gure josean tenio lagun begiralearen begira ahotan. Baike, pa? Esateko ditu? Nik esan nahez, ba, bueno, e, kalea eta bergala. Azkenean konfirmen bai abai, baina kalea ere bai. Ego ze? kaleatea, gara kalea eta, esnea eta, eta komuneko papera, eta egosi berdeu. Kalea eta bergala, nik uste eta eta bergala. Ego ze? Eta, a ber, a ber, ni kondo naiz, ertxean atik itxeiten, oso serio da hau, eta esango nizueke hau ez daela parregarria. Ezin da kalera atera zehose hartzea, beti erosketa handiak egin bar eginbardirela eta etxean geratu mesedez edo zaplastekoak hartuko dituzue. Ez nahi dugu violentzia jarri nai zuen aurpegitan anio jarriko dugu behar bada. Oso ondo. Muy bien dicho. No? Itz gogorak ule tertulia kide, ke parenak. Tira, tira. Progra programari jarraiera pizka bat dinamika ematea eh deien eran pasako gara. Hemenche oraintzi bertan borborka dugu zentrala, deiez beterik eta eta kolapsatu horri pasako dugu bat. Hemen da Ati, abu, abu, ati, ati, ati, ati, ati, ati, Barrura, urrengo entzuleren, deia. Kaixo Jose Antonio, amen Nikola, eh, ni medikua naiz da bain goizetan line berdelana ta eh, ezi naiz ondo informatutu. Eh, jakin nahi nuke, a ber, nola dakaten gero gauian eh, Susana Krisonen programa errepikatuta ikustea. Dakizu aplikazioik bada on edo, edo online o nola hite daketen. Bale, eskerrik asko. Josi António, honetan zuretzako duzun duakaldera? Ba, arratsaldeon hon. E, eta nik esango nioke, ba, Susana Gritzo, eskizak inoan esaten da euskeraz, Susana Griso da estrema izkierda. Eta e, ezin, da, ezin, da, ezin da Susana Griso ikusi, elebizta, porque manipulatzen du burua, eta, eta oso nik esango nioke komunista bat dela. Eta ez, ez, ez ezi, ezin du. Nik e, gomendatuko nuke okei okay diario ikustea egunero. Hogeita lau du. Nire nire ez mi dios ez mi dios Eduardo inda, da nire muskua bialtzen diot, emendikan. Eta hori da gure hori zambardu gure faroa bizitza osoan. Ementxe Nikola medikuaren Erantzuna, erantzunda. Kaldera erantzunda. Beste hok esateko erik balduzue. inguruan. Ez ez, dirudi. Ba, beste deibatekin jarriko gara orduan. Ondo esan da. Chilipo, Barrura urrengo entzulearen deia. Kaixo, arratxaldean. Haizue, nik afarita zortzietan prestatzen bukatze baet, txalo zaparra da netzako aldiare bai. Mega, mi esker? Hemen anonimoaren kaldera. Zortzietan bukatzen du afaria prestatzen eta beretzako alda txalo zaparra da. Norken antzun nahi du? Tira, kepa, ema jo. Bueno, ba nikuz ere egia esan, etadik ez, ez. Eh, apaia desenaia, bugatu orduan eta bueno, ba egora hontan etxean neute oso oso gorra da, oso gorra berendant e, jendea igual imajnatzen du bere etxe handian, ba oso gustoaengo diala, baino, baina zaia ere, eta 8etako apaia presteukitzea, ojo. Nikuz ere xaloiek bentsakorteli mai du ba, ba bueno, ber ere ondo engoiola ta, zatik ez. Hartu bizala xaloak berantzako, zatik ez. Ez da erronka makala ez da, zortzietan apaia presteukitzea. Ez, azken ean, ba... E... Osa gai duki berritu, eta kalea eta eberda... Ez, eba... Igualatea augian bila, eta gero azutzaio... Arrautza bertitula, eta berri bat eda Eta horren da polizia... Izkutatzen, joteko Leku batea, bestea, tiketa gordea... Zagizeta... Erronka gorra egorra ego gorra, berenetan. Kontu nartzekoa. A ber... Ba, ikepa. Baina ez... Kol, bakatuz. Zene zazten naizea, ikepa. naizea... Enoski, enoski. Haur lotxaga beha da. Nola... Nola... Ba, eh, Baskaria bukatzea eta txaloka hasi baino zer dekau. Horrela ezin da, txaloak dira, poliziaren txat, eta lanian ariben txandean. Horrela, eta punto. Arriba Espaiia. Tira, hemen kontrajerrak ditugu, opinin joak. Kepa, gauz bat esango izut, Kepa. Esango do. Barakindun bizitzen zea, kontu zibiliai. Mehatxu hostia. Tira, tira, tira, ez gara joku honetan sartuko. Hemen tertulia nahi dugu. Barkatu zen mesa es beste de bate Guineaea ten ciupka penzen Zarrura urrengo entzulearen beia. Kaixo, zer moduz? Eider sorondo naiz, lasartetik hartetik, eta neko nuke jakinea zeiritzi deukazuen. Zortzitan, e, txalotzea ateratzen garenen, jendea teatzen da, e, kartelekin jartzen duena, nere txaloak ez dira poliziarentzat. zat. Zeiritzi dakazu honen e, inguruan, ezkerkasko. Tire, hemen galdera... Jaiak! Zertarako ekarri nascute honea, irriz, zai honetara? Baxilatzea edo ze hostia? Baxilatzea edo ze hostia? Baxilatzea edo eta berari emango dugu aurre... aurrera pasua. Bueno, ba, nire ustez... Eh, enzu, bai... Entzuronekin oso bai. oso nahoni, egia esan eh, polizia egiten duen gauzakarra da, eh, erritarra daki zorratu, zen pakean egu zenpakean, kadea eta zen, vigilatzen dugu Agustin, mea txuka, Eta gaina argi esan zan, eh, asiera batean, xaloak ziala, eh, bauri, medikuntzako, eta bere, menetan bere bizita, arexun jartzen dut jendeantzako, ez, eh, polizientzako. Lafarriak esatzen dut batean, ebali madu hartu, xaloa behantzako, animazteko, zando baina, polizientzako, nire zetik. Baina, baina, hau, hau da oso, oso, lo charria, eh. Baino, Eso nespeisen. No gentuza, gentuza, baina, baina, baina, Bueno, es que beldurtuta nago, eh. Auno ez dira, ezin da. Ezin da. Nik uste poliziak zerbait egin bar dula, eh? Edo e, edo erregeak, edo nikuste dut orrela gautzak ezin dula jarraitu eta eta eta Corto amigo, se van a enterar estos cabrones. A tomar por culo. Oraimi naistro. Zer da? Estili Orain, inaiz... Orain ertzainak darama programa. Nisi paionais eta horrela hasi bar da Honetan Baya. honenak, txarrena txarrenetan, Así que entramos con todo. Cipulajón, dame la entrada, hostia. Bueno, entulio, que me han que hubo algo con Koldo Zipa... ¡Ah! Koldo, Erzaña, miresgarriaren su calde con clase. ¡Apagabón! ¡Faxista! ¿Ser? ¡Faxista! ¡Ah! José Antonio... Ondo lotu, honi, eh? Ondo lotu! Bai, bai, bai, oraitxe, oraitxe! Bale. Ba gaurkoan... ...platano batidua egingo dugu. Garrantzitzuena dia... ...hiru platano hartzea. Barkatu, barkatu, barkatu, barkatu! Eee, platano beheran alda erabiliu anana? banana, Bananani hostia ez. Dekai ez. Ba, bale, bale. Iruru banana hartu, porra atera eta jipoitu banana kepa balit bezala Jukua, Jukua ateraku, atera arte Jukua atera danian ezne pixkat bota eta ba igual pikante pixkat emateko jukuari ba, gazpimienta bota Eta hori zan da nere, nere reseta gaurkoan. Cerrikazko, orain bai, eh, José Antonio, orain bai programa libre adela. Una grande y libre, viva el rey. Eh, esto es un secuestro, esto es un secuestro. Que te calles. Dale, Fuente, ah! Bueno, Gabón. Gaurkoan, geure azalean, bairatu izan dugu. Estatuaren bortizkeria. Hau, dudari gabe. Estatu kolpea izan da. Zaiatuko gara datorren astean berriro hemen zuekin egoten informazio freskoa berriro ekartzen. Bitartean, zaindu eta, haur... Bolivia nadmi presencia que sana me buscas me por facebook me llamas se parece amigo a ti te quedo fría en la, la cama, cama. Que garrón, te Y no tierra y no sé qué hacer, que algo leo. Hola, mejor en mala acompañada sola. Afuera y me te iba haciendo toda. Si yo fuera vos estaría vola. Vamos a meñala rola. Y Te perdona santa Dios limpiar la zona para volver a nacer otra vez Ia hamaienaren itxigea eta bukatzeko zuek bidalitako agurra jarriko dugu. Aste honetan, siun behilakoentzako agur bat bidali egitea, eta gogoratu agur bat nahi balin badezue bidali, palmondo irratia abildua puntunetera bidali zakezuela eta jarriko dugu Asike hori, xumela kontako agurra. Kaixo palmon doirratia. Bezu hau xumela koruko lagunentza da. Badira, amala urte, elkarrekin hasikin nela aztero ordubetez Euskaraz kantatzen. Hasieran e, ekimen xumela zan, Euskararen espazio bat e, bermatu nahi zuena, kanten bidez, txapasekin, eta bueno, esan bezalaia ja urte asko pasadır eta dagoeneko ja 70 bal lagun elkartzen gara astero bertan. Baino ez da bakare egune bat elkarekin kantatzeko onda pasatzeko. Familia hondi bat osatu dugu eta elkarrekin partekatze ditugu pozak batez ere eta tarteka tristurak ere. Gauza hondea da niretzako ere sorpresa izan da. Leen Batzuk laguna ginenak bildu genean, baina ez bakarrik oiek. Bistaz ezagutzen genuenak elkar, edo ez ezagunak e, ginenak ere, eta esan bezala ba, gozada bat da lagunberriak egin alizatea eta halako proiektu bat elkarekin partekatzea. Orain etxetan gaude, konfinaturik, baina, bueno, WhatsApp-talaren bidez ere harremantzen gara. Hala ere, proezu nahi dute palmondo irratiak eskintzen duen e, tarte hau, Batetik Palmondo irratia sustatu dezuenak eh, zoriontzeko ekimenagatik, Ederra baita, baina batez ere, Xumelaak esateko, zaintzeko, eusteko umoreari kantari, euskareari eta laster elkartuko garela. Horren zain, gauden bitartean, mutxibana denontzat. Baite zaitu ustez, haupa eta Xumela kiltz, zuekin ere elkartu nahi dueta. Aio, Bon, eskerrik asko, Eskerrik asko Martintzoi, Asamblea de Majarra bai, eta azkenik xumelako partai eta eta horrekin batean onbil apena bat luzatu nahi dauez, IESKOR? Bai, bai, ideia apolitzea erudituzta zaigu onbil apena bai xumelako kidei eta baita xumelak hitxeko gidei, bai, animatzen dian, familia artean, aldean maak egun aiko zailala bidea baina bestela dela bat harka, bakanture bat bi haltzea, gure irratia daitzeko. Yeah, oh, yeah. what is Hauein bai, bukatu deu, azteazkenen ikusiko gea gai berriekin, Joseba Iturriozielkaarezketa, Maider Galardiren eskutik, Palestiraren egoera, bizipozal kartaielkaarezketa, eta bar, beraz, ez galdo! Gai berriak, jose bai turriozielkaarezketa, maider galardiren Gogora zine izue tementsi izango gehala stream.maritxusarea.eus b.zortzimila barra palmondoirratia linkian aste azkenetan arratsaleko sortziterritan eta larun batetan eguerdiko hamabitan. Eta gogoratu gure blogean podcastak dituzuela eskura garri zuzenan entzuteko aukerarik ez baduzue palmondoirratia.noblogs.org linkean eta telegrameko lasarte saretzen kanalean baitere eskerrik asko maritxusarei eta parte hartu ezuen guzti eta noski zule guzti Eta badakizu, astean bitan tente belarriak martxan dagota zure irratia, Palmondo irratia. Mil esker, asteburona pasa.